Aaa Aaa Aaa Aaa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Shikues të nderuar, prej kudo që jeni, duke ndjequr lutën e lutja që paqja dhe mëshira e Allahut të jetë mbi ju. Allahu xhalla wala e falenderojmë për çdo mirësi që na ka dhënë dhe lutosim Allahun e mëdhënuar që adhurimet tona në këtë muaj të bekuar Allahu i pranon. Sikur që e lutsojmë Allahun xhalla u që të gjitha angazhimet tona, të gjitha përpjekjet tona këtë muaj të jenë të bekuara, të jenë të shpërblyera dhe gjithashtu e lutsojmë Allahun e mëdhënuar që të jemi nga ata që në këtë muaj të bëkuar zote Gjellewale hua ka falir më katët dhe i kaliruar nga zjarë i gjehnemit. Jemi edhe son takimin e radhës me takimet tonë të, të zakonshme në emisionin që ka thot feja. Jemi duke kaluar gjithë dhë dhe me kalimin e gjithë dhë dhë dhë jemi duke përmbyll një dit prej ditve të shtrejnë ta dhe te të rëndësishme të këti muaj të bëkuar. Po sa, u mësuam me kët muaj, muaj, posa u mësuam me kët muaj, posa u përshtatam me kët musafer, ja tashmë ka ardhur edhe koha që ky ka filluar që ti përgatit plaçkat e ti dhe që të ecë dhe të largohet prej njerëve. Kështu të shkjohet sikur të ndrur, njeriu e fillon dhe i duket se është e gjatë, por ai në esencë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 pas një kohët saktuar në është ta mund të do pësohet smundja të forcohet shëndet i kompenzen me agjerim. Qovëse është smundje që vazhden dhe nuk shërohet si kur që është rastin me diabetin atëherë shpaguhet për gjithodit të prishur. Do tëtë në qovëse i ke prish 30 agjerim 30 fukare i ushqen me shuajtje mesatare. Do tëtë tekni në Kosovë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 Për dyshe lejohet nuk prishpun të pastuon dhëmbët. Edhe thotë, "A është gjuna me më sufmin, me sufmin, më thirr mami, nuk prishpun, nuk ka diçka të keqe këtu." Thotë, "Kur kolitem më vjen kelbazë dhe më kanë dhollë që ta çejn lutë, e ha për shaqjerimin." Nëse kelbazi mbledhet në gojë dhe kim mundsi më e qit, kjo është më e mirë dhe më e preferuar. Por nëse përzihet me pshtymin e gojës dhe nganjëherë pamundson dalin, s'ka mundsi më dal. Atërë, shkuarja kellëbazit në lukët nuk e prisha gjerimin me lejën e latës o gjellë. Andaj në betë që e senëca, një diju të munduhet me nëzirë sot ka mundësi. Po në qëfë se nuk ka mundësi, atërë, nuk prish punë. Kemi në telefonatë e inkuadrojmë. Ur në? Desta me të pytën për të shpidovët. Po? A mujnë me të në uraqët? Po, po, e qartë, e qartë, e qartë. Alejo të ledzohet të spidova, si kushasht të e një njërë, apo ajetu lë kursia, Allahu la ilaha illahu alhaju lë kajum, alejo të ledzohet shtrit, apo ullur, nga se nuk ka mundësi me lëzun drysha. Nuk prish pun me lëzun shtrit, nuk prish pun me lëzun shtrit. Ma ndje, e peganberit së rëllësëm dhe kam suar, se kur të bim të flejmë dhe jemi të shtrirë, ta lexojm ayatul kursin. Prandaj nuk ka diçka të keqe që dimerë me lexu ayatul kursin shtrirë. Pavarësisht a e bën kët para gjumit apo pa e bën kët para syet tjera. Ka sallallahu xhelaluhu, ka përmendur se robtë Allah xhelaluhu ellezine yadhkuruna Allah qiyamen wa qu'udan wa ala junubihim. Ata që Allahun e përmendin qiyamen ne këm, wa qu'udan ulur wa ala junubihim, dhe kur janë të shtrirë. Prandaj kaja kuranor që Allah xhelaluhu na e lejon të përmendur te Allahu xhella uale edhe kur iimit të shtrit. Andaj edhe leximi i Kuranit është përmendje Allahu xhella xhelalu. Pra nëse njeriu ka nevojë të mbetet i shtrit dhe kështu më ka më të dihet dhe doan kështu me rezukun nuk kanë dënë të keqen e kët e ka drejtë. Udia kemi thirrët për çtë inkadrojm. Assalamu alaikum. U po, alaikum salam. Aleikum salam. Po orna. Kush e driton elefën. Çto? Do të na sfit no. pak. Të të të qotit, tak, a, nëse, nëse e çështës është është çështës. Ju do të dini, ai takon në nën kategorinë e njerëzve që ata kanë të çoti për shembull është një familjar. A bën më do Atina, a bën tani më do dy pjesë për shembull, një pjesë nga një, një pjesë fjetrit. Edhe tjera pyetje është, a duhet për shembull me ditë ai që është mozë çotin, apo nuk ka rëndsi ose ka rëndsi vetë çpi e çka në çaj? Si, edhe nisën pyetje edhe për sada ka të fitën for shume ajo që ndodhi të pasikte çitë edhe sa ka të fitën apo njeftën me shfondor dhe mund të timo jago përgjigjes. Së shkurt. Së shkurt. Sepërkë zeqatet kjo është domethënë një institucion që ka rregullat e veta të shumta dhe un preferoj që çdo kush i cili e endin veten se e ka obligim me zeqatin që të shkon tek ndonjë hoj i shkolluar, i dishum të asela ngjën e tij dhe hoxha t'i bën ndarën e zekatit. Nëse ai nuk i din rregullat që duhet. Nga se zekati është hak i Fukarava, nuk është hak ujit. Nëse nuk këtë duhet, në këtë e ndojmë kët hak si duhet, atërihim hak Fukarava që përkët dënomit tek Allahu Xhelalu Velalu. Pra jsonë njerëz nga njëra jap sojë mërmenia dhe dhaz zekat, nuk është kjo punë të mërmen aty. Ka llogaritje precize që i ka përcaktuar Sharia. Çka përflie zekati, çka nuk përflie, si llogaritet, si ndahet.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 në dorë azhata lejohet të bëj të afërmë, madje është më e preferuar të afërmë se Por, cilve të tierë. Por cilëve të afërmë? Atyre që nuk e kemi obligim ti mi mbajn. Për shembull, nuk lejohet burri të japë zojatin gruas, nga se ka obligim me mi mbajt gruan. Pa nuk japë zojatin gruas, nga se ka bashkë me kthyrën. Ose baba për shemb fëmijët e tij, që ka obligim me mu kujdes për të se ka fëmijë, nuk bën aty mi ndonjë zojat. Për shambull, baba me thonë, e këmë zë qatin, se e për diku i tjetër, të ma mirë për jablej thmis një qanë për shkollë, për jablej do libra, dëshë zbënë, të kjo barë që kimi jablej. Andaj, do të me shiku se këne kjo obligim me mbiqqyrë, dhe këne se kjo obligim me mbiqqyrë. Nga ta afrmet e tu, që se kjo obligim materialisht mu kudes për ta, ata le juat me jodhën zë qatë, si kur se është vlau, motra, agja, daja, e tjertë,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 Nuk e kesh marrë me kohë në zëqat, nga sot se meritejnë në zëqatëm. E du të në më nështë që ka zëqat, po te e për zëqat, e i tërgënë se është zëqatë. Kemi telefonatë i në kuadrujmë? Urna? Në um, felë që për dheja shteme, po e kam një halë, dhe isha me të fylë diqka. Po? I në konë në qëpën me dajes, të shku në rrugë, këmë ditër e dhe që shto, Ka ardhë një përson, ka pasë shumë veta për masë, ka ardhë një përson, në ka përndjek qëtë gjithë të udhës, edhe në ka thërën fjaj shumë të këqia, si kur së lëkjën e thërë gjithë ishtë, ma e në largu për udhës, edhe ka dështë me në akapë, edhe të në bërti qëtë shumë se në nga... së këna ditë asë as ku jena. Je në këtu në rruga, në këtu disa këna thënë këna dështë të dojnë do këtu ka dëshirë ka prek ai person dish shi di pikë të kopë këtu ka kuptimishtrena mora kuptoj na skuajt e ka rrug mm. as një një tumë diçi që ka pas në vetë shumë veçantë jo normal si një yere dora është më drejt çka më bën më larguçi sras po po e çorta e çorta e çorta kuptum Filimesht duhet me ditë se për rrëthnesh ka shumë armeqë, shumë njërë të këqit, ligë, që nuk ne dojtë mira. Dhe veqë andresht, unë e këshillaj mutra tona, këshillaj vajza tona, që të kinë kujdes si po dalë në për rrugë, vëllaj e vëtë. Nga se nuk po flasës për rasë në juaj, nuk e di, ndo është ta e një dalë në regullë, nësë po flasë për juaj, po flasë për gjësështë. Si Vë që la kurisim marramansa provokim i skajshëm. Ka tulfanieri lig. Wallahi ai ai është ai dikon që është e bukur, është ai dikon që është tërheqse dhe përdoi lloj metoda nga sihri, magjia kështu me radhë që ta von për vetjat. Dhe ndodhin këtu prejkën, ndodhin gjë që pastaj ajo nuk din më ku është. S'ka so posrrocë që dhundshmiën martu me dikën që s'ka dashur, por s'kam ujtë më refuzu, për shkak se është bërser. Dhe personi që del në rrugë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 Allahu thotë se kjo është më afër dhe më e sigurt për to që mos shqetësohen. Ka se vaza është e mbuluar dal rrug. Kurkusi fishllon, as kurkusë provokon. Pas një ligat diçka, policenca to e ka rrugën e vet. Është e kujdesën dhe është e mbrukt nga Allahu që leuane, nga sa e del duke përmend Allahun. E ka pamë si Allahu don. Po vallai kur dalin, sikurse ndodhin kanë më në lajmru, fillon dardsme, disogrohen ndrzu, vallai tepri po i montu ka çif po shkojnë për dardsme vallallahu. Qëfar veshje, qëfar që deshje, le kurici, të merë, katastrofë. Allah së është të knashe me këtë pa me vallaj. Kemi frikë që gjithë nga përfile Allah me në dërim, se si po dalë në për rrugë. Ka u pëtur për para babës, ka u pëtur për para madvjetrit, ka u pëtur për para vlaut, para zë kujtë, s'ka u pëtur për kur gjë. Zbulën, kajtë ato qka qka, në udhër bila, nuk, nuk, nuk lejot, pos para burit saj me i zbulu. Do të atom dikimi kujdes, kemi frikë Allahu Xhelal Xhelal, gjejmë sipotale për rrug. Ka po shkojm, ka po gjimdemi. Normalisht bëna ne për vane, ne për kafene, ne për kafiça, ne për ne për vane ku muzika është në kulm, ku bota haram po e piet alkooli. Po normalat eçi vallaj kamun di gjithçka me të rrok atijfton. Ja ne të kemi kujdes si po dalim me kënd për rrim ku po shkojm, çka duhet të kemi kujdes. Të kemi frikë Allahu Xhelal Xhelal, vallaj ngase ton ky sherçë për ha pikësh pishte e puke po vjen. Sa so trothia bashortore, s'to ndarja. Sa, s'o, so, so façë zhllku po ndod fatkeçish. Pse? Kët për shkak se, se mëskujdesja. Del atje shkaktë veshë kështu provokat, del kështu tek kështu më rad. Atë kimë frikallon xhel xhelali, valla truhemi nga se ko mundsimi na përshin dinim. Kët vëllai më na shkatrua Allah na rujt apo. Çka po ndodha? Asë për kët për. juve, ko mundsit kët preke, ti jet preke pej shejtanet apo. Ko mundja që ai person të ket chimë pedon që bashpunon me shejatin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 Allah në arrujtë, Allah në arrujtë. Kimi telefonatë i në kuadrojëm? Selam aleykum. Aleykum, selam, tëllam. Hëtë, tësë atë bëni përëti? Po, urna, përndë gjëmë. Po, kam, të ka gjërruar, kam zëmë dhëmë dhëmë dhe kërë shumë. Po. Ahtë të lëjushme me përdojë qira në zërëtrasë. Po, po e qahtë të atafishi i Ramazanit. Po është. Ë nëse sprovoj besimtarë ose besimtarë që ditës së Ramazanit me dhimbje të mbardh, normalisht nuk lejohet me pi hap nga se pirja e hapave prish cilërimin. Ndërsa përket supozitorve, ë do të të, të mirën për mëzore sotrash, ë lejohet me marrë. Sepse më di më të saktë ulëmave. Ka disa çështje që e nuk e kanë liu për dietarëve, ngasë kanë se edhe kjo është do të thot frutje e një lloj medikamenti në trop që ka mundsi të ket një lëng që të portojë drejt e lukthit, por në përgjithësi, në atë që është vërtetuar edhe në aspekti medicinal, do të thot nuk ka ndonjë një dëmtim të acelimit. Prandaj nëse ke nevojë përdore. Nëse ka nevojë jeni për shkak të dhimbjes të no, mbave Dhe nuk kam mënsi të i përbalan, atëra ma mirë është me përdorë supozitor dhe me vërdua gjërimin, sesë me prishë gjërimin nga dhimje madhe e kokës. Andë nuk ka dhe që ka të keqe, lejohet, inshallah me përdora. Për. Kemi të telefonë të rejim Lejkum, salam, kësijon, të rejimë këtërojmë. Salamu alaikum. Aleikum, salamu, rahmatullahi. Kam mënsi një përgjëra së një kësi, o të tamë. Urna, Allah, po të legjojmë urna. Shamo për dësa, për dësa këjshin shamo për mshin, jo vesh në shamo më lëgjën ti me për kahtë shkësh uh, që pëllëshojnë muzik, shamo më atashtë Ramazan, vjen për për përshua, së më përshënë mërëna, mi mshel dyrt, shamo zheg, mi qel dyrt, shamo dëjtarit, mi hapë, së mon është për muzike, në, jo në ditë ty shamo, për dhe dhe dhe nuk e nuk, nuk, nuk, nuk të finalin heq, shamo asë ditë në asë landë në, në asë di E vërtet, vëllaj, e vërtet, vëllaj, e vërtet. Edhën e ndaj me ty këtë sqecim, edhe ndaj me ty këtë zhurëm, po thëmë që po e prejtojmë dhe po e ndimë të gjithë, po thëmë gjithë aktojen si pasoj e humbje se edukatës dhe kulturës. Për para, për para, një shumë, s'po thëmë para 300 vjetë edhe, por për para, nërta para 20 vjetëve, 30 vjetëve, 40 vjetëve, Edhe më herët kur ka qenë Ramazan na kanë treguar edhe baballarët tonë dhe gjyshit tonë kanë treguar. Por para kur ka qenë Ramazan edhe ata që kanë qenë të festë tirë, serbët për shemb, në Ramazan janë ruajtur që mos mohonë publikisht në rrugë, apo se muslimanët kanë Ramazan do të nepos kujdes. Sot jam bë madh diç se serb. Apo publikisht del pin duhan, del atje në kafe, hojn book Të zënd nuk janë gjëranë të vjen turp i Allahu xhala xhala hu. Pse s'po ku e publikojnë këtë këtë mëkat publikisht? Pse publikisht e bën këtë gjinohë? Tandaj ka thënë pejgamberi sa sollem, "Kullu ummati muafa illa al-mujahirun." Allahu xhala xhala hu ka mundi të gjithë ja u fal gjënat. Por rendja thetë që publikisht i bën gjinohë pa marrë aftën. Tani duhet, bajagi pendim mall me botë tek Allahu xhala xhala hu. Ka op marrja. Ka Vajza del para babës Në u dhu billa La kureq Ko është turpi Para gjyxit pa Para mat vjetrit Nështu asë në rrug A i tëtri del Pik ramazani Kejtë dënja janë gjinan A i hanë buk Së më mëshë me më më gjinu Premiote Hindlon dikon shpeha Djetarët e kam përmen Se gruja që ka cikl menstrual Gruja që me cikl Aja ka haram ma gjeru Duhet me prishë në gjinim në eftë Me gjithë ka dhon rruat rod nuk hanë shumë publikisht kujdeset. Ka se është shetni i keqë naqjerushëm. Ku është respekti? Ku është morja? Ku është turpi? Më s'po jam spoku për neve, ajë ne që i mbagjushëm, se ty më ne kem golam sa ta hanë pin. S'na boi përshtypje. Ku është turpi e Allahut dhe levala publikisht me dohet me tregu se unë s'kam golë për këtë punë? Edhe këtë ti përman, edhe kjo është pjesë e këtij e këtij kaosi, mungesa te te këtij turpi maksimal që ka hupë në mesin njërëve Allah në rujtë. Njëre kërën me përshua ka, nështë ta në afer pëqivët e të të, është dikush duke vdekë, smutë e kanë tullën shpirtë. Anë nësë pa thamë ketë me pasash mërzi, po është të faë respektive Allah, du të me ditë ku, ku, ku janë venet e caktuara, ku ngritë të dzëri. Kjo gjithë kërën. Se na në amet me kërkon heqë. Na në amet me kërkon heqë. Thojnë të në me shkumë në Evropë, shka në Evropë, këqëra gudzën me lëshu, ajnë ka dytë muzikën që e, e shqetën katër atër. Po të lidhën e Allah, qëjnë burg, pagunë, dërinë për kitë punti. Të shkanë supermarket me ble, puntuja, nuk dina hi në kafe, anë kafeq, a o dorsum, a qëka o ka botë, për zonit të malë të muzikës më supermarket. Qëka ko lidhë e supermarket e muzikë, ku se kuptaj? Qëfar ko lidhë e?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 Spin me shi ka interes se ka shit kërkujt për vetë koishin e bën kabullçit kërshiti me mos. Ka pas respekto kon der, koishia ka ka ka respekt kon der. Jo dorse ko gole as kujdesh të spin, as kujt jap. Kto askon e bën as s'ka bën. Au s'ka morrë, ka uptur pe atë rrugë apo. E ka thon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, idhalem t'stahi fasnama shiht. Mos start morrë, ça dush ba. Ju jo, ju jo po, nuk kuptoj pse kjo rallat po tash, nëse mor jas nall, atë pite në ku çudi çka bën. Në ku çudi. Në ku që ndodhet kjo. Nuk kupton një kok gzim. Sheh gzim e ka më ka mos në vet Allah. Edhe gzim e kohë, e kohë i ka e ka kufin e vet. Po pse po pse duhet të qëndremë edhe edhe vllajën që thirr. Ha një ditë. Po një muj dit gzim në pas shtëpia. Ka kë këtë për valla kjo që është komplet e pa justifikueshme, e pa shpjegueshme. Por, edhe kan duhet, edhe shozerosën e pikë këtij pikti vani me me bë me bëu edhe këshill organeve të rendit që nuk e zbatojnë ligjin këndërtim gazet, ka ligj për zhurmë, edhe ka ka ka ligj për qetësi publike, po e thirr policin, a vijnë as vijnë, kur të vijnë mës pesë orë, masi in... ato thamë që duhet me marr me këtë punë edhe edhe e shteti ka ligj duhet të mruaj qetësia publike, nuk bën më shqetësu këshi as fshiu qi dorson qi gzim është vani ku më gzuë ai teatri nga ti dashnaskon gzim erifi dashka kosmui ka, ka prov ka dek a daj këto në masët më po po gjithë me masë, masë sikur se ka von përpara populli un vallah ne kena pas a, a, edhe adat e mrekullueshme edhe edhe fjalët e mrekullueshme kena pas kedit kena pas mir çish ka von përpara me marr i fat me po gjithçka çesën e ka marr i fat në vetë ka kufin në vet por allahun na ruaj Allahu jalla wala rauta. Kim e telefonote të tjerë i mkuadrojm? Asalamu alaykum. Aleikum salam, vllaj ndem. Kam ne kështjë për rastnike, vota të musliman. Ne të kërkoj të di çaf poko të vojë nëse shom ka për produkte veç pardonan tek ne që janë haram. Po ta i jo uçi speditin, po as pa doi me ditë. Se te onin spë përbërë margarina. Margarina është e përzime me ndyru deri. Të shumë, motë familiarisht e kem ditë. Kërën ka ndëzojshim njerëzë, mos përbani margarinë, se njeri që përnën fabrikë për margarinës, në ka ndëzoj që përbani ndyru deri. Po, apetës, apetës, këta e përdojshim. Edhe pse në për Evropë njerëzë, të ndryshëm që s'kanë lidhje me fejtë lame. Nuk e pardorin shkako reziku që ju shkak të në përvena të gjokot apo dama të gjokot. Unë një personalisht shumë gra muslimane që falin amaz edhe e pardorin margarinën, edhe pse lajmi ju ka orë që zbëm po apet e pardorin në përushimet të ndryshme. Njështë të një cent e blenë 250 gram margarinë. A 250 gram ojk, apo maslac, apo të cynë, kushtan një arre gjys. Edhe pse, edhe pse këto janë, edhe më të qartë... E qartë, qështet... e qartë ulan, fale vlam, faleve që na duhet me interenuat. Allah është prejtë ju për kshilën, mirë pa nuk kemi mundë si kështu të përgjithsojmë, apo të tanë që të bim gjykem se gjdo margarin, gjdo produkt është haram, apo të tanë. Andaj, mendej që na duhet imi të kujdeshëm në shqimin tonë, po është të vërtetë, Duhet jemi të kujdesshëm çfarë po konsumojm, por duhet jemi të kujdesshëm edhe në gjykimin tonë për prodhueshmeve. Duhet jemi të kujdesshëm për prodhueshme. Ka margarina që vjen nga Turqia. Dhe që konsumuan te ne më të mëdha, që nuk mund të them se çdo margarinë që prodhohet është haramfton. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm në atë që po gjykojmë se është haramfton. Dhe në atë që po themi zërt të ndaluar. Esenca ushqimi është me ku halal. Çdo ushqim është halal. Përveç se para që kemi argument të qartë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 e produktet vendore dhe të gjithë ata nuk kanë lajmëruar për ndonjë rast se ka pas skelën këtë tim. Te por tani produktet vendore vllahuton. Ken atomël tvani të kenë mešt tvani ne ve kenë gjithë ka tvani. Ose një produkt që vjen nga vendet islame. Vanet tjera të dishin ta që nuk dim. Per rregull në ushqime nuk dim për mbaqen sigurisht ata njerë i largohet për sa më sigurt edhe kjo është ajo që duhet ta bëjmë. Por edhe për produktet vendeve tjera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 dot të më posnjë kujdesova. Pse ka punuar në fabrikë, fabrika i ka 3000 punëtorë. Ai Allahu i alem ku kur kanë ngarkuar kamionat, as dën çka komranan paketëa më lafton. E ta vjen na kallëzon për bojë të kësaj kështu. Kto janë ndihshme. Edhe plus asoj sot konkurenca është bërë shumë e pamshirshme. Hiç nuk pritën në në firmë, apo çë me janë gjit firmë se përdor derën tavon. Edhe bën një komision, e ka vërtu filon komisioni se filon firma pse ç tarmoshit Produkt që sai firma po. Boeing që sai na gjithë ska poin. Do ti me të kujdesshëm në vlerësim që nxjerrim, asë thash personalisht mua më smongur korp, punë e madhe. Ha diçka tjetër. Unë vetë për veten time. Familja ime, mund familjes time un them sot pe sot kët produkt nuk e përdorim. Na çpo du me përdor, jemi lirë. Mi pa me nxirr gjykim fetar, është haram. Kjo është pun pak mendshme.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 se këtë margarinat, pas e kur e dim se ka margarinat të shumë që janë të vërshuar në markete të una që vinë nga Turqia. Nuk besoj që në Turqia muslimat, pas e firma që dijen se janë muslimat të devatshëm që falen dhe janë të kujdeshëm këtë retim, përdorin derë, unë e nuk pajtonu me këtë nga se është, është akuz shumë më dhe në këtë retim për të apë. Kemi të lefëmat e inkuadrujmë. Urna. Assalamu. Aleikum salamatulloh. Ush, në ishtë me ta boni pyqje, do sëtë të rëndë po. e, e mi e ndoë shumët, e të dëndë djetë, do sëtë i kanë, najna 4.000. Hmm. E dhe bobi nuk nalea, në lehen, me të momin prasuje se, a i të që i ka lu 3 herë më kështu i të shpija, do sëtë me sëmi, ju më bë bashkë me bobin, pa e nuk ka pranu. E dhe a i sëtë që fojë, do sëtë është të nana, pëse i ndoë këta të djetë, do sëtë të rëndë. Një më shku e këm po ato për palejnë e bo, një për një shumë që kanë thonë, shkër shkër shkër, këtë bosh, nënë këmë e ditë, jadim zlerën e këtë gjina që shkër me bo, po, po mu, uh, më um brendusë po këtë për se s'ka najtena, pëse nuk, ka një më duke në shqa s'afna ka dosht, për se po, kur i, i ka bo, për shanë për s'minja, nuk ka dosht në najtena, edhe, me, a këmë gjina në se n Po të kuptoj, po të kuptoj e qartër të po. E pëse bobi të dësë në lënë, në tash jenë bo nënë, po më ka thonë, për nëse shkën atje, eshe, pjatë e më më harrënë, këtë s'ki që ka dhe janë. Po, po. Tash do të mit, as, a, i, drejden, momin, kala, të të tjenë mitë, asë, ari më thonë drejtën, monim, për jenë këlloj, do të të të nënë e tëme, po se dhijem shumë, nuk, nuk më nështë qyshe, do bobin, edhe do të, të t Nuk e di as vet, nuk më di më dash që u shivu në këtë. Po. Më than se më shumë po ato shumë po për dëshirën, si kompozonë, që më po po më ka lënd. Dres për shakatën po, për shatës fye. Edhe tani në nëntonin. Po inshallah, po inshallah. Ndori është e dhëmshur mes bashkëshortëve, andaj ata që vuajn më shumë nga ndoria fëmia vallahu. Nga sa edhe burri bën çare për veti, edhe gruaja bën çare për veti alli faloni e 3 di kontëtar edhe ka lënë probleme thonë. Mirë po ata që do të vuajn gjithmonë pasojat e shkurzimit të fëmijëve. Prandaj nuk largon këto pasoja edhe kur thritë fëmia, edhe kur bën vetë prind kanë mbufit pasoja të ndarës prindëve të tyre ata. Megjithatë në kët rast ë baba njoftohet se nuk ka faj, nuk thotë baba ka faj, meneci, fëmia nuk duhet në kë drejtë të marrin qendrën nga ndonjëri për prindvata. Nga se Na nuk e dim pse nuk u kthynë ona thot. Nëse edhe ka poshtë në një gazep, e ka poshtë në mundem, ka poshtë në arsye. Qas si nuk është e mundshme nuna më lën fëmit mbes me qyra thon. Vallai, nëse nuna, nuna kanë ka dashurit posaçme për fëmit. Sa kanë nëna që bujnë sabër, që thot populli, nasi gjarpe në dërguri. Si Bën sabër shumë, vun shumë, veç për atë fëmijë, se më ti është dohet i burri. Më ti është dohet për familjen. S'kish ndajta as një minutë me ta. Po pse rrin? Ha tre fëmijë thot. Fëmicën i lë.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 kamor gru tjetër dhe tash ai ka dashuri me gru tjetër, nuk nin diçka punon tonë dhe ka urrëti për të asaj, ka lënë një ndon normalisht. E po nuk ka drejt babën këtë rasë që tho fmijë mos e kish mësuj mos shkeni me takunën Skodrës. Skodrës. Po ka drejt babën me një rasë tjetër, me Pengu Smit. Mo taku me nonën, qoftë nona është na Allah na me kon në lavira e keqe. Mora ishte presht që ka mundsi me i dëmtu fëmit, me i prish fëmit. Atëherë zban se i prishmit A një që zbanë milion. Nuk ka dhejt baba me thonë të mive, nëse, nëse shkëllim e taku nonën, më sajtë ka, të, s'ka dhejt ka e ka haram e bo këtë punktu. Faktë e që ti nuk ndinë për nonën tonë në dashrujit është normal, se s'ke pas rastin murit në prehtën e saj, s'ke pas rastin me prejtu në gratsin e dashrujit e saj, normal është. Mirë po, ja, nuk banë, nuk, nuk banë me shkëput lidit komplet, nuk banë. Të ke fundit, Vizatoje fshi horaz dhe os pasu telefon ka here qyshia e mirë apo lodh a ke nevojë diçka qysh os pasu kanë ni telefon me thira për të shbollën inshallah ka here ka pat marrod por pa me pa diku me taku os pasu mos me koni vizitë speciale po me lom me taku diku në supermarket që sherasisht e ke pasu dikun ti gjithënuq çusmuesh e po ju me shpụt lidh me të jo me shpụt lidh me të jo ja asyse jo për shkak se kinon ajo të kalind ajo të ka bëjtë mbark ajo të ka ushy e kinon që obligim do ai soj Prandaj fakti që a su kthytë jo, mos paraqjykosen nga se ti nuk e din versionin real që e ka nona, nuk e din. Është më mirë me nguhë dhe nona pse su kthyajaftë. Është edhe e ka një version të veten të ndërmshëm që e ka pënguamos me këtë kmitë e saj aftë. Prandaj nuk bëjmë asnjë lutjet, duhet më pas diet me me dy print aftë. Dhe asnjë print nuk ka drejt, më thonë mos e mos ata ka këtë. As nona më thonë mos e shkreni po popabën, se baba ju kalon si ka kshir. Ai pse ju si ka kshir? Ai pse ju si kalon? Ai ka përzim për Allahut nesër. Ai komon edhe për këtë punë. A ti e ky obligim se kibabe kinon. Pandaj foga që ne prend, në ka është korrekt ndaj teje. Nuk do mëson se ti të ta të fush me kon jo korrekt ndaj ti. S'kthehet e keqe me të keqe. Ti ke ky obligim që kin ndaj ti. Ti ke ky obligim të respektojmë ndrusë kibabe kinon. Pse aj's respekton, aj's kaqçyr, aj's kujdes, si prind ndaj teje, e ka punësinë e vete për Allahut dhe xhenal uaft. Gjithkuq këmbëdon për vëti llogari për Allahut te bareka wa taala. Të Kimë të telefonat inkuadrojmë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 Ti le Google në dhe YouTube-in, a këndë dëgju, a ke ledzu dikun dhe një hoqë, dhe një dietar i njërë që ka thonë Coca-Cola së haram? Komë kom këshyrë debatet ndryshme, musliman dhe jo musliman, edhe të e fulë, pëse recepti tashma së disa vjetë, dhe së fakt para tri vjetëve recepti i Coca-Cola sekreti, se sekret dheri vojë nukonë. Pa i problemi ty një u... se i hape sekretin e, problemi ty një është kjo shka ka ta shrapë apo unë nuk kam çast, edhe faktikisht kur po shkoj në udhëtim, po më afrojn, po më servon koka koolën, po duan atë më haprë, këy 10 miavolë mendrëse në kafe në alkool për, për qindar. Jo, ja. jo. Jo, ëndëroj. Allah e çproblem ti për kujdesin tonë që ki, ti mos spi për vete. Unë të thash edhe më herët, ti mundesh me pas qëndrim personal. Për shembull, unë sepij. Në rregull. Se pij është haram se pi për lem, për lëm personal. Por me përgjithësua gjykimin me kokakollën për shkakun se është haram kjo është problem kjo është problem nga se kokakolla spiet vetë në Kosovë Allah as nuk piet veç në Evropë kokakolla piet në kët botë 1 miliard e, e, e 2300 milion musliman pin kokakollë edhe alo s'ka dal asnjë ansambël e dietarëve asnjë komision për fatva s'ka dal me thon se kokakolla është haram kokakolla piet edhe në Mekë edhe në Medinë pijet edhe në Riad dhe në Kairo dhe në vende në çana të mbae islame ku ka shumë dietar, ku ka shumë ulema, e s'ka dalë kur mund të jesh haram. Pse ka qit Google a YouTube, ato s'jan bërihme që na bash tyne përcaktojm halal e haram. Me ku anë ç' për shembull, ç' shembull konkret, <coughs> buza pijet veç në Kosovë, nëse tani në Ballkan, buza në Medinë s'ka. Me shkuar me pijet në dietar në Medinë, a është halal buza ato të, të zgjiva?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 është presi të Allah si kurse mi thonë një sanit që është haram halal. Njëtë. Njëtë e ka gjuna të ka Allah Gjellivalë. Një sanit që është halal mi thonë haram, është një si kurse një haram mi thonë që është halal. Dhe Allah Gjellivala ka këtë të rrgjivin e për këtë punë. I ka thonë kësaj punë e këdhibë, ranë. Ma shtrimë. E të uremë në mëzbim këtë që qërë të Allah. A kallë, kallë, as k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 Mjeku thon mjeku mos më ngjinu mjeku nuk e kohojë Allah mjeku nuk guxon kur kujt më mos ngjina mjeku nuk i ka kompetencat dikujt më mos ngjina si ka këto kompetenca mjeku çka bën mjeku thot diagnoza është çikë çikë çikë ne çuysa xiran çto pasojë ai ki merrë çit diagnoz shka te hojë dhe kallëzaj hojës tani ultet hojë kallëzon me çto pasojë me këçmundje ai lënuma selrum mjeku fetvasun jap jo mjeku mori përgjësi Mosnjënat si, e aftënia as bën kështu. Mjeku më përdesi i thotë duhet më aborto fëmin. Ja as bën kështu. Mjeku tregon se nëse nëse vazhdohet me shtatzani çtohen pasojat. Nëse çikë fëmije të mbark çtohen pasojat. Ai e bën diagnozën, ai e kryen punën e vet. Pastaj i bartë diagnozën hoxës, edhe i thotë ti eksperti sheriatet, nëse nëse ni grua shtatzane, me çto pasoja bëhet çka me bëu, a leu ta aborti? dani e ka tjetër mënyrë që thot a bën as bën të të kush e përsaktën kët punë kjo njërë qoft kimist i thot një kimist në botë qiu ka bën me dy tre proveta azi ku e di vënë në ato vetën eksperiment i ka dalë gji ka alkol edhe u dal fletim kimist i haram ka thonë jo vëllai s'kam kë punë kështu këto punë këm kështu ka s tështa nuk i bota në dihet haram në sanca allah ka bë hallal nuk bë dot çka e ndaluam nuk bë dot çka e keq nuk bë dot çka e mirë nuk bë dot çka e lejon nuk bë dot çka obligim Me çifët njerëz atë me tek këtyre, as bën kë punë këto, ka rregull, fëton ka rregull, allahu. Ka rregulla këto. Ka ekspertë që vendosin këtyre të temp. A den sot sot ka kës, komisione për fatvon bot. I kanë 2-300 doktoratë shariatit. Ju ja pa studimi, çka është problemi? Studioni. Mos 2-3 vjet të buan, nuk e di më ana, edhe pak, det bin vendim a ban as ban që pun është të ndishme, nuk është shëriati me Google e, me YouTube e, komnizuat e, komboat e, me gjithër respekt, të respektaj e dhe ty e gjithë dhe muslimal, hamdulla, po të kemi kujdes, të kemi kujdes, të ruhemi, në shkanë këpun që Google e ka qitë që i kallë-kallë, po, Google e, Google e për mu nuk është referencë për shëriati, Google e kur të vyjnë me gjithë, diçka ku ka, e shkuj, një fjallë, ma qëtë, edhe e kryva me Google nga Në dorë të amshtimit kujdesum që të përtuhemi. Ka se këjo më ka mundësimin e të pshthjell fenë apo. Më na përzi. Elhamna ka qojar shumë tash. Ka njerëdishum, ka mundësi me komuniko. Nuk dal, nuk do të hajo atë Kosovës, i ki dotë Maqedonisë, nuk do të ma jësi ki Shqipnisë. S'dal Ballkani më qojar valla. Ka para planin shkan Arabi. Ki u le më u ngjë ndiguj të vet. Tash mundësia me komunikuar shumë e vjet. S'damë shkuti atje Elhamna kanë ata vet façet të drejtë të tyre personale i shumën, unë jam një Kosovar, qështështët, ja qënë takëthen, dëktarë shëlliatë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të. E njën e komunikimit të shumën më adhë. Pse më së shizumë këtu nëjësime që kemë, elhamdullillah, që të kuptumë fëndrejtë, të qëndrymë stabil, të dimë të djelëmë gjëra qëka është halalë, qëka është haram që ajko nuk shkon do punë çifet tona, nuk shkon këtë punë me tekën, nuk shkon këtë punë, unë e di në, nuk që kjo s'shkon kështu. Jo në fen nuk shkon kështu. Feja ka rregullat e veta. Allahu that festu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që dinë. Ata që dinë kush janë? Ulemat, hojallarët, ata që e kanë studiuar shariatën, fen e njohin çata pyetni për ato që ka dhënë ju për feja ato. Pandot më pyet për çdo gjë. Më pyet për çdo gjë.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 Po? Apo nuk kem drejt me fal, edhe ty që e djytë është të përkredi, dhe ma më në senerë, dykush përkredi për me blejt shpia për stafat, për shama dhe për baneje, sëse dishka se është me shera o është, a lejoët, a nuk lejoët. E qartë, Allah, qartë. Së përket në mos sabat, Allah gjellë u rëthët inës salat e këne të alel mu'minin e kitaben me u kuta, në mazër është obligativ për besimtar Allahu Jellalu veleka caktuar namazet ko kur të hyn dhe i ka caktuar ko kur del. Ne ne kemi obligim të ta respektojmë këtë kohë, që brenda kësaj kohe të ta falim namazin. Por nëse, për arsye të caktuar, sikurse është gjumi, e kemi marrë sebepet, e kemi kurdis orën e i munduar, më mu uqju përse apo po çan dot ka iksa bohu, atëra e fal kur qesh. Të fal kur qesh, e zgjon më e lon, kurse kurse. Ju më thon tash, se konfalon vakta s'po falja. Kurdë që ti dëgjumi e fal namazën e sabah do që u lin për drama më së tjetër. Xheramësit çet çet që ka ik pikos e fal, kurdo që t'japet mundësia e parë për ta kompensuar për ta fal. Nëse për këtë pyetësë së dytë, a lejohet më marr kredi për të blerë shtëpi, nuk lejohet. Gjasë marrja e kamotave nëpër banka është haram, sikurse e kanë dhalu Allahu xhalleu ala dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Dhe kjo është pej harameve gati më të rreptën në sheria. Nënin Allahu xhalleu.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 ku e di sot ndaja me pas mobille çaj çaj kë iki mund si llo çaj çaj çaj. Jo sot njerit tin në kredi pse më ndru mobillet si janë vjetru, si pa ulna pak dysh pa, pa vron, të s'po mundam mund ul mirë marr kredi. S'po munda kjo luks si luks kjo punë. Po iki punë më ndru punë tuajin raj, ma jo me kamat, jo me kredi. Prandaj nuk lejohet me marr kredi në bank për me ble banes. As pom ble shtëpi nuk lejohet. Nga se kjo është kamat. Banka nuk posadon. Banka nuk shet, nga se banka nuk i posudon banesat dhe nuk nuk mund t'i shet ato pasi që nuk i posudon. Banka jep borç, ti e blej banesën, prej pronarit të banesës dhe dhe banka do të thotë ja lån atij borçin që ti e ke marr faktikisht prej bankës dhe ti pastaj me kiste këtë ja lån bankës kët borç në sasi të shtuar. Dhe kjo është kamot. Le ta paketojnë çësdoin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 Prandaj kjo çështje e çarçë duhet kimi kujdes mos të përfshihemi në, në këtë lloj blerjesh ku bon ka është pal në këtë çështje. Ngase atëra përfshimin e kamat e kur përfshimin e kamat ta dim se kemi bë një nga gjërat më të mëdha dhe një nga mëkatet që më së shumti më së shumti sihen dënimin dhe hidhrimin e Allah xhala wala mbi mbi atë person. Kimë telefonat inkuadrojm? Selam aleikum. Aleikum selam. Ed do tani pyetje. Po. Jo unë jo më marrëtu më. Edhe kam një motër 15 vjeçore, kemi bën jasht kismet në një shami. E pyetojmë, a është mase vopnësi këto tiket të Amazonit që mund të më konjon jona natë të mëdha apo është një sa edhe Amazonit shpëblimi? Po, po inshallah, po. Selamun alejkum. Alejkum selam. Alhamdulillah, ju sot më gëzuosh valla që të vendosni më e vendos shamin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 sa ma shpejt e kënë obligimi që e këndaj Allahu Gjellera Gjellera. Për dhe më sprit një asë një natë, asë një ditë tjetër, asë kurqë, për sonë të bismillah, në këtë ditë bekume, këtë ditë madhe, të agjërimit, vendos në shamin, pëndonit e ka Allahu Gjellera dhe jepjen e Allahu të besën që keni me e majtë sa tjeni në këtë dunja, inshallah, Allahu Gjellera ju forësof në këtë rrugë, dhe Allahu në lësë që Allahu të barë ta vendosin bolesën nga se kjo është ajë që i zbukuran vëllaj, kjo është ajë që i runë, kjo është ajë që i mbron, edhe ato, edhe familje tona, edhe ndere tona, edhe jeta tona, edhe gjithë dhe gjë, mbronë për mes kryjës e këti obligimi që një grua, e kryjën për hitë Allah të aso gjennë. Kemi një tëfënë dhe njënkuatrujmë? Selam Aleikum. Aleikum, selam. Pa që përdojnë përkejme, E ma dëshme banë një ipit që i gjithë 50 euro edhe më kanë fanë të rritë në danë të vashërëve. E ma unë janë shtetë në djeqë e a banë gjithënë në malë përvejtë i gjithënë të vashërëve. I ke gjithë 50 euro, apo? Po. Po, po, e qartë, e qartë. Nëse muslimoni apo muslimon agendit që ka në rrugë, atër e ka obligim që të munduat dhe të e ap mundin maksimalë ço ta kthen atmall në duart e pronarit të vërtet. Përshëm çuse që gjet në hyjmit banesës. Mesogjini ka rrad diku të pi banorëve të banesës, dikur që u hiu don. E ka gjetë tek ndonjë shitore, mesogjini ndonjë mushteri ka ra vjen ai lip, thotë mos më karrash të parë. Prandaj laimran, në rrethin ku i ka ku i ka gjetë, gjetë parë laimran. Nuk e ka kush më tregu sa i ka gjetë. Thush, dyçangjiva ti ose banorëve të banesës, ku do të çike gjetë?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 Por në qovë se lejmë rojnë dikur që i ka upë, obliguash më jakë të parët më parëve të ujepëm. Ose, a i thotë, unë e pëbëj ka bullë sadakën që ke jepë fukareve, atëherë, liruash nga nga përgjesi jepën. Nësë me i shuizu vetë nuk banë, nësë nuk e omë parët të uja, nda i larguash nga shuizimi personal i atyre parëve, kjo është më edrejt dhe më e mirë inë shanatë. Kemi telefonat një kodrojnë Assalamualaikum. Aleikum salam. Dofta më bëni pyetje për punën e trajnave domoshta si të gjërova siç çmonë në energjica. Po. Këtu këtu në Kosovë këtu postë çonë këmbë këtu këtu këtu postë shërë maltitë ndërën i biri. Po. Mosaj për shemb. <clears throat> a kimish halal a je. Po e çartola, e çartë. Përderimi i pistoletës si që bëhet, do më thonë në shumisën e rasteve, nuk bëhet që të mbytët kafsha me te. Kase pistoleta, edhe si pas ekspertve, nuk ka e, karakter vrasës të kafshës, por ka një karakter të lehësimit të therjes. Gase nuk ka mundësin dërsta që të e, pushtohet, po të mështu kushtimisht, kafsha, nuk ka mësi me rëzu, me lidhë, atëra mund të ndo një lop apo kaj madhë që ofhtirë me rëzu, atëra me pistolet e, e bën një farloj do tëtë dopsimit të fuqisë e kafshës për me e thirë maletatën. Në qovë se me goditin nga pistoleta, kafshëa nuk mbytet, do tëtë nuk ngordhë si pasoj i goditis, por vetëm dopsuat fuqia sojtë dhe pasaj i thirët, nuk prishpunë. Përdrimi i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 Selamun aleykum. Aleikum selam Tullah. Hajde, sta si me pido. A, hallaz me deponu para te banka. Pa pa kamat, mos me mua kamat, kamata. Kuaj çartelë. Njëse ne u konoit deponant para në njëriu, banka, se sot është situata ndryshe. Njëu më moj para të spi është problem. Ë rrezikohet nga hallet edhe rrezikohet në shumë aspekte tjera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 një loj interesit saktuar që i fitan. Apton. Në qovë se, si pasujet deponimit të parave, nga se ka pas nevojt të madhe me deponu, i vjen edhe një loj interesit, atër atë interes e ndon nga pasurija dhe nuk e merë. Nuk e merë, por asë bankës nuk e lenë. I merë i është përndon fukareve, apton. u është përndon të varëfërve si pastrimi pasurisë të ti, se kjo sërë sadak, nga se sadaka me parat pesta nuk ban, nga se e paraj flishtër, nuk është e fit